Zotin tonë falenderojmë për ehti fale dhe udhëzim, kërkojmë salat dhe selam të përshëndetit më të mirë me pejgamberin tonë të dashur Muhameditin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo muslimari i cili ndjek rrugën e tij më të mirë der në ditën e fundit të ksej bote. Ndërruar kështu do të vazhdojmë në ciklin të cilin ne filluam para disa ligjëratave ku tham se do të flasim me lejnën e Zotit subhanehu ve teala mbi punën e zemrës. Zemra është pjesa kyçe dhe kryesore e asaj që ka krijuar Allahu xhalaluhu Gjell tek njeriu, dhe aty shikon Allahu subhana ve teala. Andaj përmendëm fjalën e dijetarëve të muslimanëve, kryesisht fjalën e Abu Hurajra sallallahu an, se mbreti i të gjitha gjymtyrëve është zemra dhe gjithçka nga gjymtyrët e tjera i nënshtrohet dhe i bindet mbretit, dhe ajo është zemra. Andaj njeriu nëse rregullon zemrën e vet, të gjitha të tjera të rregullohen dhe çdo lloj prishje në zemër nuk zaventohet dhe nuk plotësohet me rregullimin e çfarëdo qoftë për veprave të gjymtyrës, ndërkohë që nëse zemra është në rregull, të prishurat apo mangësitë apo kusurat në gjymtyr ka mundësi që të që të falen. Prandaj përmendëm në disa preparahyrjeve rëndin që ka të folurit mbi çështjen e zemrës dhe ajo se qarë lidhet me këta për një vargë të matë të punëve. Zemra, të ndërrua gjëmërli, është veni ku shikonë Allahu Gjellë Gjellalu dhe aty fillojnë të gjitha veprat e njeriut. Njeriut nuk punon me dorë, por punon me zemrë. E dora i bindet zemrës dhe ju anasjeltas. Andaj ne, nëse regullojmë zemrën edhe i bindim zemrën për Allahu Gjellë Gjellalu hu, nuk prish punet dhe nësës doras në lëviz për Allahu në gjelë që lalu. Dhe jo anasjeltës. Dhe kjo jo anasjeltës mbani me në gjithmonë së shumë më rëndësi nga se në gjithë në pah vlerën e puneve të zemrës. Edhe me parahyret përfundua me lëgjeratën e kaluar, së do të filloj me lejnë Allahu të bale e kjo vëtale me punën e parë të zemrës në këtë varkë që ne do të rëndisim, jo në atës e si rënditët Dhe realisht nuk ka në një rënditje Me citate kur anore Apo me fjallë të pengamberi Sallallahu aleyhi sallam Se cila është ma e vlepshme se cila Këse si cila ka vendin Vendin e vet Ma e rëndësishme Dhe ma e vështira Nga punët e zemrës është ajo që të sinë do të anisim sot me lehin E Allahu subhane vëtjala Cila është ajo? Ajo është që quët Ikhlasi Sinceriteti Qiltërësia dhe drejtimi i zemrës në mënyrë të pastër për Allahun Gjellë Gjellë. Si njëriteti është fjarët se në kemi huazuar e cila është maafër për të përkëthyër këtë fjarë dhe këtë termë kur anorë e që për të mbajtë ju mben e mbanin me surën e l'Ikhlas. Kull huë Allahu eher, Allahu somet mbanë kjo surë e emrin surëtul i khlas, nga së është pastër për Allahun Subhanehu Subhanehu e tjala. And e gemi quajtur sinceriteti i zemrës dhe do të ndalim me këtë vepër me lejnë a lovë të barë e kjojtela në disa prej ligjaratave Sinceriteti të ndëruar gjëmarli ë, është një diçka e cila mund të definohet në disa prej kandeve nuk definohet vetëm prej një aneve Sinceriteti është i pështir në zbatim i lejtë është në shtjellim pësë është i pështir në zbatim nga se njën nga kushtet e sinceritet që mos të ndihë të sinceriteti dhe kjo e banë në maje të vështisi sinceriteti nga se shartë dhe kusht i të qenurit i sincerit është që ti të jesh me këtë cilësi dhe mos të ndish momenti që e ndihë e unë nga sinceriteti qatësa e njën qikur që do të citojmë nga fjarët e i bën kajim e lgjëzia rahimahullahu teala i khlas do të përdorim shpesh këtë term i khlas përshka këse e i poshtë atë termit kuranor dhe është më afër dhe të le të mësohet ë uh, muslimani me dëgjuar termo çasojë që, që kanë zbrit nga an Allahu subhanahu subhanahu wa taala. Ikhlasi ka pozitë më madhe në feën Allahu xhelal xelalu. Në Kur'an kemi ajete shumë e tërfeja është ikhlas. Nga se Kur'ani ë uh, ka ardhur me pastruar gjithkën nga Ajo që nuk i përket I pari për të në është Allahu gjellegjela vet Pra surët u li khlasësh Pastrimi Allahu nga jo që ka si përket Andaj dhuët Kull hu Allahu ehad Allahu sëmet Lemje lidu e lemjulet Wa lemje kullehu kufuhen ehad Kjo është surëja Kër Arabët kanë kërkuar Pre pengamberi sërë Allahu e sellem Që ta përshkruan Zotin Ka zbitë Allahu këtë kat sure e ka pastruar Allahu ululala dhe e ka proshkruar vetvetën e vet. Ajete kemi plot, nuk kemi mundësi mi lezu të gjitha, disa i lexojmë, disa i referojmë, pastaj ndalemi me e, fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, pastaj kalojmë në fjalët e dietarëve se çka është sinqeriteti. Çka synohet me sinqeritet të zemrës? Çka çka duhet më bëj njëri por nuk on i sinqertë? E kështu me radhë dashon që se ka rëndësi të madhe këtë veprat nga aja deri në jetë, me shkronjat të ora, prej në elif deri nje, prej në je, prej fillimit shkronjave deri në mbarim, prej fillimit dhe veprën deri në mbarim. Pa përjashtuar asnjë veprë, po nuk u cilcsuan me këtë cilësi, ato janë të kota. Prap çdo vepër, nëse nuk e gëzon edhe sinqeriteti është i kot. Njeriu mund të ketë me mija vepra, me miliona vepra, mund të ketë të bëjë më shumë prej timirave kështu me radhë, porse Nuk i pranojot asë njëra për tëre Deri sa të Të ketë sinceritet në ta Dhe kjo dhe zërë e banë të ngarkuar Sinceritetin E lusim Allahu në gjelala fillimisht Që të na i pastron zemrat tona i Të i banë të sincerë të vetëm për Allahun Subhanahu Subhanahu e tjala Thotë Allahu Gjellar, në kuran Në surën elbejjine Ajeti 5 Wa ma umiru illa lija'budu Allahe mukhlesine Lëhuddin dhe nuk janë urdhëruar njerëzit pro s'kan tjetër detyrë poshtë që Allahun ta adhurojnë mukhlisin lehuddin dhe vini rreth kësaj shprehe në Kur'an vjen shpesh mukhlas edhe mukhlis vjen shpesh në ato di këto ajete mukhlas edhe mukhlis ngasë është e bëma edhe ai që e ka bërë do ta shohim elen Allahu subhanahu wa taala tatallahu jallaluhu Gjell mukhlisin lehuddin ta adhurojn Allahun duke i a pastruar fejn veç për atë pra duke e drejtuar kët fejn veç për Zotin Subhanahu Subhanahu e Teala Thad Allahu Jelle Jelaluhu surën e zëmar ajeti i 2 dhe 3 Inna enzelna i lejke l-kitabe bil haqqi fa abudillahe mukhlesan lehuddin elalillahi d-dinu l-khalis Thad Allahu Jelle Jelaluhu ne e kemi zrit të ti librin Kur'anin familartë Bilhaq me të vërtejten Të dhe Allahu Jelluar Fa'abudillah Athërë a dhuroje Allahum Jellë Jelalu Dhe vini reksaj Fa'abudillah i ështuar Mukhlesan lehuddin Mukhlesan lehuddin A dhuroje Allahum Joc dhe a dhurim Duk e bërë fën Vettëm për Allahum Jellë Jelalu Ajo që njët me Tëvhidi zhoti Jellë Jelalu Nga se termi tëvhid Dhe termi iqlas Kuptimit të njët Janë sinonimi njëra tjetërës Andaj surja e likhlasu Surja e të uhidit është fara suje kë, është veshë Allahu Gjellalu Do të ashojë me lejnë Allahu të barek e vëtjara Thët Allahu Gjelluala Ela lillahi dinu l'khalis E Allahu të përket Vetën feja e pasë tër Vetën feja e pasë tër Gjithashtu në surën e zumer Ajeti një mbëdhjet Derit e ka jeti pasë mbëdhjet Thët Allahu Gjelluala Kullë Inni umirtu en a'bud Allahe Muklesan lehu dina Wa umirtu li en akuna Ewellel muslimin Thëtë Allahu Gjelalu Thuaj o Muhammed Unë jam urdhuruar Që të adhruoj Allahun Muklesan lehu Eddin Të pastruar Dhe të Zveshur fejen Vesh për ta Thëtë Allahu Gjeluala Dhe jam urdhuruar Që të jem i pari pi muslimanve Kull inni e khafu in asajtu rabbi adhabe jomin adhim Thua jo Muhammed Unë kam frik nga kundërshtimi i zotit tim Që mos të mkap ditën e, e, e madhe azapi Allahu Gjellë Gjellë -Gjell -Gjell. Pra nga azapi ditës e madhe Shikoni prap ka ndërhy me tjetërën Kulli Allahe a'bud A'budu mukhlishan di, dini. lahu dinii. Gjel Tsubahu jalla jalalu, thu ay Allahun vetam e adhuroj duke avdon fen timet pastër atina fa'budu ma shetum min dunihi ayu adhurone pervec Allahut, çfarë të dëshironi. Sura Az-Zumar. Pastaj njëjtë ka ardhur në kët nivel në surën El-An'am, ajete 162 dhe 163, gjithashtu ka ardhur surën El-Mulk, ajete 2 a uh, në kat në kat çështje gjithashtu ka ardhur në surën el-kahf ajeti 110 uh, gjithashtu ka ardhur në surën en-nisa ajeti 125 dhe të tjera dhe të tjera nga ajetet Allahu xh.j.l.t. të cilat e ngrisin sinqeritetin e zemrës në nivelin më të lartë fetar s'ka më lart se sa më çe njeriu i sinqert për Allahun subhanahu, subhanahu wa ta'ala e çka është i sinqert do ta shohim me len Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala Fadallahu ju jlaluhu në Kur'an në surën El-Mulk ajeti 2. Ellezî khalaqa l-mauta wa l-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Fadallahu ju jlaluhu Allahu është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon juve, t'ju teston juve, cili prej juve dinë më bë vepra më të mira. Fath Fudail ibn Iyadhi dhe tër referenca jon Proshumica e referencave tona mbi këtë tematika do të jenë nga uh, shkrimet dhe librat e Ibn Qayyim el-Juzeyni, qase si ai është marrë me detajet e këtyre xherrave. Ai është marrë me detajet e këtyre xherrave dhe mësmirti i katubuar për shkrimet mbi mbi këtë tema. Prandaj tas zota përsërisim qase po e tregoj mbi fillim, shumica e referimeve do të jenë nga Ibn Qayyim el-Juzeyni. Po pra, pavarësisht ta thën, ka thënë Fudailim ne Jadi pavarësishta se ëso lomni hadith edhe pse mund ta përmendim edhe referencën e hadithit këto janë marrë nga punimet e Ibn Qayyim el-Jauziyyin nga sasi kur çë thot Ibn Abdul Barrı rahimahullahu teali i tetari i madh i Spanjës nga bereçeti i dijes nga bereçeti i përhapjes së dijes është që të referohet ilmi ku e morr e që mungon sot në mesin e muslimanëve shumë nga sasi celibitare munohet ka pak mukan ë I, I pshejhor me atë qka e, e tregon Pra e merë piti ku tjetër edhe nuk e tregon Dhe kjo është prej, prej uh, mungesës e bereqetit në transmitimin e elmit E lusim Allahu Gja që allot në e bereqet në fjallimet tona Thotë Allahu Gjele Gjelaluhu që kjusë provën cili prejuve din me po veprat më të mira Thotë Fudejl Ibn Iyadi, Rahimahullahu Teala Ka than, ka thana cila është kjo veprë që Allah në ka kryuar për me në atestu kët, në këtë vejpar, ka than, ahlasuhu o asuabuhu. Ka than, më e pasë tërta, pra më e sinqerta dhe më e drejta. Më e sinqerta dhe më e drejta. I than, fudajlit, cile ashtë më e sinqerta dhe më e drejta? Tha, vejpra nëse është e sinqerta, Dhe nuk është e drejt Nuk bëhet kabul të Allahu Gjilal E nëse është e drejt E nuk është e sinqert Nuk bëhet kabul të Allahu Gjilal Alla. Pra ka mundësive Vepra është e sakt Po së është e sinqert Apo vepra është e sinqert Po nuk është e sakt As njën as pranohet Allahu Gjilal Gjell Alla, Cila pranohet I than Fudail Ibn Iadit E cila ashtë e jo vepër që Allahu nga ka testuar me ta Dëgjësha ka, ka than Ka than Felha lisu E sfinqer ta është më kanë vetëm për Allah Vetëm për jëtë Allah u Gjellilë Ka thënë dhe e sëkë ta është të jetë për puthje me sunetën e Muhammedit Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi sallam Pasë e kalëzua fjallën Allahu Gjellilë Fa men këne yargju liqaa e rabbih Fa li ja'mel amelen saliha Wa la yushrik bi ibadati rabbih A hada Fa të Allahu Gjellilë Kushtë do që, përat takimin me Zotin e vetë, letë bëje vejë për të mirë, dhe në këtë vejë për mështiban Allahu të shokë, kërkan. Mështiban Allahu të shokë, kërkan. Kjo është e së në ka përmenjën djetarët në këtë, në këtë uh, kontekst. Thotë i për në kajim e gjëzija, Thotë Allahu të bare kjo e tjala, në surën në në njësajit e një qënë 25, u amen ahsenu dinën, Mimmen esleme wajhëhu lillahi Wa hua muhsinun Kushe ka fejnë më të mirë Se aj i cili Ftyrën e vetja ka dorzuar Allahot Gjellë dhe gjelalu Dhe në një kosështë është bamirës Bënve pra të mira Thot i bënkaj i melgjëzije Dorzimi i ftyrës Për Allah unë gjelluarë është Pastrimi i synimit Pra sinceriteti Sinceriteti që farër vëzër Pastrimi i synimit Shka jetu lip me këtë punë që ajo që ka jetë e lip me qatë pun, nëse është qimë për qimë për, qim për Allah, i thonjë sinceritet. Nëse në ta ka ditë qka tjetër, i themi ka defeks në sinceritet. Nuk, nuk është sincer. Thot i përnkajim, elgjauzije, pastrimi isë synimit, dhe të punuarit e veprës, veç për Allahun, i thonjë, me ja dërzu fëtiru në Allahu Gjele Gjelalu. Ka thonë, ndërsa ua hua, hua muhësin, ka thonë, ua ihsanu, ka thonë dhe ndjekja e rrugës së Muhammedit a.s. në veprim pra këte janë vezer dy rrugët e, e e mdoja, mënyra se si e punon duhet me dëdan konfirmim në nshkrim për nga mberi sallallahu a.s. po nuk e në nshkrujt jatë vepr po nuk e konfirmojt aj pra supozimisht e ka bo njeriu me tekat e veta me bidatin e vetë si pranohet, mirë e ka të sakt veprën, prap nuk është sigur qka e siguron kër e banë këtë punë veç për Allahu Gjellë Gjellalu pra nuk ke ka bo për diçka tjetër do të ashomi në fjallë të djetarë dhe dhe më të qartë qka është sinceritetin thot i bënkajim el gjozije thot Allahu Gjellë Gjellalu surën el furqan ajit e 23 va qadimna ila ma amilu min amelin fe gjaalna hu hebaen men thura thot Allahu Gjellë Gjellalu në ditën e kjametit i marim punët e njerëzve i marim punët e njerëzve dhe i bëjn pluhur të shpërndar. I bën pluhun Allahu xhelaluha dhe i shpërndan. Fati munqaim el juzie, këto janë ato vepra të cilat ose 1 janë punuar jo me sunetin e Muhamedit (salallahu alejhi wasallam) ose 2 janë jo për Allahun xhel xhelalu. Andaj çka kanë ditën e Kiametit nga veprat, që s'është me sunet dhe nuk është me sinqeritet, e bën pluhun Allahu. Allahu na rrugë nga kjo gjendje, e pluvërosje së dhe shkritje së vejprave. A në njëri u vëzër është në rëzik të madhë me vejpra të veta. So njërzit do të ashojmë se më bështetën pun të veta. Edhe gjithmonë, gjithmonë, në disa përçindjit vogla, njëri u e lenë një qëpar ajtë se mirja mune. Dhe kjoja ja, ja prishket vejprat. Që që të ashojmë e lenë allotë, të bareke, të bareke vëtjale. Kër ka qeni smutë, njëri nga shokët e bëjnë n A.S. Sa'di, sa sa'di më një vëqasi uh, Dhe Pasaj e ka kalu asë mundi dhe ka Ka vajshdo me jetu e I ka thonë bëjnë amërë i jonë sallallahu A.S. In në kelen tukhalle fe fe t'a'mele amelen Të bëtëghi bihi veqha allahi Illa s'det të bihi Dërajeten vë rifëaten I ka thonë bëjnë amërë A.S. Nëse vajshdo në ti me jetu e Se ka si një smutë Ka thonë nëse vajshdo në me jetu e Dhe pasaj i bën vepra Me të cilat Nuk sinon pos Allahun Shkënëve zërë këtë mësim shka e ka dhambe nga mërë Se ti ka mundësi me bo vepra Por ti nuk e sinon me to Allahu gjellë gjellë Ka dhe nuk e sinon me to veç Allahu gjelluar Aftyrën e tina Ka dhe në vetëm se të shtohën Qëfar? Qëtohët pozitat e Allahu edhe Qëtohët shkallat e Allahu subhanahu Vëtjala Pra vepra e vogël Me sinceritetin e madh, e ngrit njëri unë në shkallët të mdha Të Allahu Subhanehu, Subhanehu e Teala Gjithashtu ka arsahi nga Imam Ahmedi dhe Tabarani në Mëgjimin e Tina Nga Enes ibn Malik radiallahu an Se e ka dëgjuar për nga mberin a.s. duke than hadith Ka than a.s. Thelathun laje ghillu a.s. kalbu muslimin Ikhlasul ameli lillah Vë munasahat u ulatil emri Vë luzumu gjemaatil muslimine Këdhën bëjnë nga mbërë a.s. Me tre gjëra Nuk prishët Zemra e muslimanit Pra në tre gjëra Regullohet zemra e muslimanit Në kundër të në këtërë trijave Prishët zemra e muslimanit Thot E para Me e punu veprën për Allah Nësi i bashkojnës të të trijat Regullohet njeri ju Me e punu veprën vetëm për Allah Dhe Me i këshilue të parët të muslimanëve Aqka të ka bëllohu gjela prijes Aqka të ka bëllohu gjela al alim Aqka të ka bëllohu imam Me u kanë i sinqertë me ta Dhe treta Me ju përmbajt gjematit muslimanëve Luzumu gjemaatit muslimin Me ju përmbajt gjematit të muslimanëve Fe inne da'watehum të hiëtumim vëraihim Qadan alejselamu dhe selam, nëse mbledhen tutrijat, nëse mbledhen tutrijat, pa thirrja e tyre, lutja e tyre, ja është e, e rëthuar, e përgjithshme. Pra këta njerëz nuk humbin asnjë radh. Pse? Sepse i kanë mbledhë tri punkt vëlloja. 1. Veprat i bëjnë për Allah. 2. E këshillojnë imamin dhe prishin e, e muslimanëve dhe 3. I përmbajnë xhamatin e muslimanëve, pra nuk ju çesin telashe xhamatit të lashe, Muslim alo, kjo është aty që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu alayhi salatu wasalam, Fadi Ibn Qayyim al-Jawziyah, pra nkat zemer smbet të smon dhe smetë rëndes, nuk mendë diçka e cila e cila e e frish. Thot e, Ibn Qayyim al-Jawziyah, kjo është aty që zanë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, thotë kanë pyet pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, i kan thanë ya ja rasulullah, niñeri lufton, lufton. Lufton për më pa njerëzit. Në teatr lufton për mukallzu trim. Dhe këto vazhkit nuk e kanë nuk e kanë venën jashtë përmrena. Po Njëri lufton për më pa. A e di ti kush lufton për më pa? Nuk edhi. Edhi lau, gjele, gjele. Kanë tha njërë, Allah, e di. Edhin Allahu xhialal. Teatri ka thënë ja Rasullullah lufton teatri, do i më dhon trim. Ka thënë dhe teatri lufton për fanatizëm. Për shemë fot e mbrojt Temen. Gabim Mirun e mbroj. Temin. Gabim, miru në e mbroj. E ka plotë njerëz veç këtu ja. Thot, nuk e këshirë u në amira jo, që i ku që ka thonë po eti për Arabëve Nuk e pysmi në vlavin për çka në kathirë A në kathirë me bozullum, a në kathirë me një muë e nëjë një muëna Kjo, a është në regull? Nuk është në regull I ka ndonë për nga meritare i salatë dhe selam Këto ketë janë mesin e njërzve Kush luftën fisebili laja Rasulullah Kush në rukë të laot Ka thonë ale i salatë dhe selam men, ka, men katele liteku në kelim fë huwa fi sabilillah. Kët këto nuk janë dukt Allahu xhëlalu. Kush lufton që më ngrit vetëm fjalën Allahu xhëlalu. Ai është rrugt Allahu xhëlal. Ai është në sabilillah. Pse o vëzhat? Pse sahabët që ngonin deri çat deregjë të mençurisë që kanë dhënë Rasulullah, janë i pinëve lufton për trimëni. Njëni pinëve lufton por për kabile. Njëni pinëve lufton më pa njerëzit. Pse i kanë shfallë këto sene? Sa ata ngon sinqet? Kamboçishmos na shkoje mundi uç, ka zonë acili ofisi binin la. Mirë. Pse ka thënë Ali Selahu ad sallam, fjala që tjet fjala Allahut më e larta, sepse zakonisht ai që lufton ngritet. Zakonisht ai i cili ka fuqi, trimëri ai ngritet. Ande ka thënë se këto shkojnë zar. Sa ia merr këtë dunjë, por me mirita Allahu ajt me pas pas stërvësh fjalën Allahut më ngrit. Ku çysh e dea që veç fjalën Allahut më ngrit, sepse njeriu është çka ban. Ani, e ngrita fjallë Allah, po edhe une pak E qështu të kutinje edhe ti pak Ata nuk ome këfise bilillah Këtë dhe nuk ome let Këtë shumë aran Ibon ka i me gjuzije Do të të bire fjallë të sinceritetit Që njeri u kur i dëgjën këtë fjallë Ga fjallë të musliman dhe të par Kur thuti, a që shtuk të e kanë pas sinceritetin e po Atëre nuk në betë të dhësh me thanë Allah i shabë amështon se une Ska mundësime e bo këta Açtë holë, a Parët dhe muslimalë e sinceritetit Sa që ti thu Për po une Unë s'kanëm Az nga Az muna fikë s'kanëm Në që ka da ma keç Se Nëse sinceritetit të ta O kondi që ka Shumë, shumë, shumë e hollë Për këtë arsiju dhe zër Sinceritetit I në gjanë ure siratit është e hollë Adhe nuk kalojnë atje post sinceritit Allah në bo për i të sinceritve Ja Rabbal Alemi Thati i bënkajim El Gjewzije Gjithashtu Pengamberi Jon 3 persona Me të cilët Ndizët Zjarë i gjenemi Tati që kanë gjeni Ma në Bukhariu Ka thonë Tut të ret Kanë vepra të mdoja E i djekës Mos në që njëriteti I parë i për tëre Lëgjus i Kur'anit I dyti për tëre Luftarin rukë të laot I treti për tëre Aj që aje parë Rukë të laot u gjeluala Dhe i njëmon njerëzve Tut të redhe Ju thotë të laot u gjeluala Kë dhepte Kë dhe zër, thot, Asë njerë i prej tërës ka punu për Allah. Allah unë rrujtë. Ka lezu Kur'anin me vite. Ka luftu e shpirtin e ka dhanë. Ka dhanë parë, ka ka mujtë. Në fund, është i Allah unë zarë. Allah unë rrujtë. Me veprat mira, andaj e sakta, edhe e sinqerta du gjithë mund më kanë në lidet përbashkën nga se e prishin veprën. Tha di më në kajim e gjëzirë, lem të kun a'malu um lilla. Ka njën zjarë se se ka në basë për Allah. Ka n Uh, para Allah ju do të dini se ka nxjerrë mam muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka tha alayhi salatu wassalam ana aghna sh shuraka'i anish shirk man amila amalan ashraka fihi ghairi fa huwa alladhi fa huwa alladhi ashraka bih wa ana minhu bari ka than alayhi salatu wassalam ka than Allahu te baraaka we taala un yam ma i pavaruri per ortak sum duot ortak sum duot ortak kush punon nje veper në të cilën më ka bëu mua hise me dikantjetat. Pra Allahu në dikantjetat. Kjo vepra komplet është për atjetrin. Thot Allahu u jeli valla, sepse unë distancohem nga veprat dhe jam larg veprat që s'do të bëhen për mua. Pse njeriu e ka bënë veprën për Zot, e ka bënë pak për Allahin, pak për veten. Allahu do të majë për veten. E shum duhet mua. Ose bjema veç mua, ose nuk um duhet. Ana bariu min, mua s'mduhet në veprë së sebe komplet për Për muë, të di përnë kajim, El Gjozie, kërnë hadith, kërnë hadith tjetër, të aspetim tjetër në këtë vartë të hadithit, kërnë, i thuët këti njeri ju ditët e kiametit. Idhët fëkhudhë e gjëra ke mimmen amil të le, la e gjëra le ke indëna. I thuët Allahu Gjellë Gjellalu, apo i thuët atina ditën e kiametit, i thuët shko, merë shpërblimin të ajë për të cilin ki punua, të nasë ki kur pë Në sënjeriu, në sënjeriu, ban vepra dhe ato e ka bohise di kandidatë për veçallahu xhelalu ala. I thuhet ditë që më shko ta ajtëtri. E ku ka më shkuar vetë ta ajtëtri? Njëran, shko ta ajtëtri. Aseq shkaq kur kusha ditë që shpërbleim për për veprat e e të cilat janë bërë për e, për të shpëtuar ditën e Kiametit. Gjithashtu kanë hadith sai sai muslim nga pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasalam Inna Allahe la janë dhuru ila etsamikum Vela ila suvarikum Vela kin janë dhuru ila kulubikum Kadhom bëngam bërë alai salatës salam Allahu nuk i shikon trupat e juve E asë nuk i shikon syretet e juve Por Allahu i shikon zemrat e juve Në gëtë rast sinceritetin e, e zemrat Gjithashtu në therën e mishave Thad Allahu të bare kjo vëta në surën El haqja i të tërëdhët e shtat Lenjenel Allahe luhumuha Luhumëha Lenjenel Allahe luhumuha Walla dimauha Walla kien janaluhu takwa minkum Të dhe Allahu të barëke Allahut nuk imrin Mishi shka e therni ju kurban E asë gjaki Rritë ju Por Allahut imrin Takvalo kupi uve Po këti kur prejnë kurban për Allah Ti dhu bismillah për Allah Ki mish për Allah Qëfar kuptimi për Allah Ja qonë sinceritetin Allah Por ndryshe mishit jet tyje Mishit jet tyje Gjithashtu, thotim qemëm el-juziye kanard do shprehajet shum dhe shume hadithe nga pejgamberi alayhi salatu sallam në çështjen e ihlasit, në çështjen e sinqeritetit. Kto janë sa i përket ayeteve dhe haditheve. Si kanë parë dietarët këto ayete dhe haditheve? Pra, Për ayetë të sinqeritetit dhe ayetët e ayetë së sinqeritet dhe hadithu sinqeritet, hadith si kanë parë par ato? Si kanë zbërthyer? Çka shohin ato ato në ata në këtë Në këto ajete Thot i përnë ka jim Elgjozirën e meder i gju E selikin kaptina e sinceritetit Thot Fjallët e djetarëve Janë të ndryshme Në përkufizimin e sinceritetit Tane e kemi Vinire e kësa jo shumë në ansi Nga se ka, ka a, Shumë nga të afërsi Kufizimin me një kufizim tjetër Definisionin me definisionin tjetër se Nga se si cilje ka shumë nga anë e vetë Sinceritetit Po shkak ka, të rënjes që ka, dietart kanë shpreh, kanë shpreh fjalë të holla shumë. Nëse ti zdet vështoj shumë i holle, kur kush e di? Veç Allahu qeluala. Fondi punë ka një mucizie. Qëllimi o një, por kanë kanë kanë dalluar dhe janë të ndryshme fjalët e tyre. Definicioni i parë, mbi sinqeritetin që ka vësht, kanë thënë disa ve dietardve. Huwa ifradul haqi subhanahu bilqsd wal taa hua ifradu l'hakki subhanahu bil qazdi fit ta thoti mënkaj me gjëzje direcioni par për guvizimi par që ka apës në qëtetin është kështu është veqimi veqimi apo njësimi i Allahut subhanahu me synim në adhurim edhe njëher veqimi pro ti veqo është e drejtonë veqka Allahu gjillu hala kanë qëllimin tan, qëllimin tan me adhurim, me adhurim. Qëse paje do rrim pas adhurim. Fadiban qaim el-juziyya. Kjo është definicioni i parë. Definicioni i dytë, dhe do ta shohim nëse definicioni definicionin e çartson. Kurse nuk e kupton definicionin i parë, isha të të di ketu është tash si më thon. Që ta kuptosh pse dallojnë definicionet. Nëse vetë ti dikush po nisash kësa ka pa. Ai do të hajtë për shkrua. Edhe janë 10 veta që e kanë pa kësse ka pa. Edhe janë isi pari, thotë shire, ajo duket kështu. Ta propozojmë çka do kot. Shtëpi, ë, kopsht, ek çto më radh. Edhe kur s'ka pa. Aj. Edhe ki i pari çka e ka pa i thotë, "Që kjo duket kështu, është në vend i gjam." Me kat. Ky djali thotë, "Nuk e kuptoj." Ai vjen i çetë çka i thotë. "Qëroni vend i gjam, o i rrethum." Apo ka dyrën to. Mirë, ala nuk e kuptoi. Vjen devisioni i tretë. Thotë shire, "Kjo duket kështu, kani kulm." Konivend një njeriu he aty. Jeton aty, është ndarë me dhoma, e kështu me radhë. Por sicili por shkruan nga shtëpia, diçka çka ia afron perceptimit të atit, çin nuk e di. Tani kemi të bëjmë me çka me sinqeritetin. Çka është sinqeriteti? Tash dihetar çfarë thonë. Shikoj, marrësh këtë definicion. So është çka? Mirë, marrë dhe këtë titullin. Alo Spedisca, marrë këtë titullin, derisa ti të, të daloja fotografia pastë, më thonë, është tash diçka sinqeriteti atërë thonë qëka, atërë thonë mërije që këta. Atërë arrije që këtë sinceritet. Pra, definicion i parë cili është, është që synimin tanë me e vequveç për Allah. Me e vequve të për Allah unë të bare kjo e tëra, gjatë adhurimit. Kjo është e parë. E dyta, ka thonë. Definicion i dytë. Të sfiëtul fi'li an mula hadatil makhlukin. Shikonë në vëzërë. Nga se sinciteti vëzërë ka, sinciteti ka për shumë janë. Sënciliteti është, si kërë që ka nërë, shumë për e fjale, është si shpata, këtë vënohët përët Sënciliteti është si shpata Këtë të vënohët përët Pse, është shumë i hollë, është i pasër, është i qiltër, është për Allah dhe e përët shumë A ne ka thonë a.s. Me në qale la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi Kushtot la ilaha illallah, shiko kje shpreja mukhlisan Ne e këmë bër Kjo si që siç e jeri vëzhgëllosh me sinum vetëm Allahun me kët fjalë, jo për dënë interes tjetër. Ai jon jetën Allahu xhelualla. Definicioni i dyt, thotë ibn Kaaj ibn Xezhiri, disa dietar kanë thënë kështu. Ësht pastrimi i veprës. Vini re tani nëse kemi disa njësi për ta përshkruar një tërësi. Kemë njësi a vepra, kemi ni vepr. Tash diskutojmë, a është kjo vepra e sinqert? Thotë ibn Bet Kaaj. Veprën e kam. Për shembull, e kam namazin, e kam zakatën, e kam xhurimin, e kam haxhin. E kam lënë haramin Kam bërë disa vepra Mirë Bjerë e tashni Tanëzirë min këndar A është altan A është hak Hekorit tjesht A i ndrysht A bakër A sa kur gjohisht Ndërën mizan Qile o mizan në vëzër Kurani, hadizi, fjallë të ulemave E dyre këndon Pastrimi i veprës Nga ha, Nga përcelja e njerëzve Pastrimi i veprës Nga përcelja e njerëzve Qësh i bërë kjo vëzër? Ti përshemë më falë namaz Nëse ti lidhësh namaz Sa përta Përshkuar në mënir figurative Ti lidhësh namaz Pari mish namaz i bëhet për Allah Apo, pari mish bëhet për Allah Po kur shkojsh në gjami të thuk Ka njerëzi aty E vejsh një këmish pak për Allah Pak për, për njerëzi Apo, e njërë do parfem pak për Allah Pak për njerëzi Tër të mrit e gjami Më shofi nja 400 veta Edhe për ato pak apo tumë ridër in saf tumë ridër in saf is bukuroshja katra pes vetave kur të lidhësh namaz ka mundësi të zbukurosh ti çka e ke nga djatpast dhe dhe majtas e kështu me rad kur dil çpim namazit ki çef me gazuk që shufala une merrave shtë namazi dhe ka vepra tjera këtë të parë të jeta më shumë të sadakati të sadakaja kush ka dhën filani ka dhën e kështu me rad ka shumë vepra mir Çka i bje mës më këqyrë njerëzit, sinqeriteti i bje, që kur e bën një punë, nuk intereson një shka Vesh gjele gjele të intereson asnjë gjallëshka që ekziston, veç Allahu xhelo xhelalu. Vetëm çenia e Zotit e balle këto tëra. Nëse e keq kë shtu, që kjo është sinqer. A a, a fillot me ndijkikletën e kësaj bune? Për shembull, i mënqai më juzië, por ora ali vëzëna, nëse nuk e nin ta sikikletën, si të kuptou mohabetin temën. Patjetër kur dëgjosh për sinqeritetin, më thon, këtu ka, këtu ka zahmet ka. A vështisi, që so fështirë më mri kjo A nda i përnë ka ime në gjëzija dhëtë Këta nuk e më rinë posa të ka Allah e pastron Së më nëshme e më rinë Pa të abo Allah, Allah në asip Allah në abof në asip Që zemra mu pastruhe Se nuk pastron Se përso shumë e fështirë Sinqeniteti është Me ta hek, ket, hisën Tanë e pi punës Ti ket e ki bo Edhe thut le e këtu punë dhe acëti Largoj ju ti kompletë E qështë largohët vëzën njeri pi punës vetë E kur të largohët njeri pi punës vetë Do bojë sinqirtë Qasë sa i ka sëjta tjetat E be puna eme Qasë sa i tëkshirë punën të tëne Se si e sinqirtë Thotit i mënë kajim El Gjozie Definicionit të të rejtë Në përkubizimin E siguritetetë në fjarën dhe djetarë Ka dhën Et të wakki An mola habatil khalqa Ka dhënë Murujt Kërë dhëve prosh Mos të vërojtosh, mos të shikosh halkit. Më rrujtë shumë. Por shemëll, njëri ju vëzra gini pa kërë e banë haramin, runa zotë. Qishë rruat, thotë o, oh, veshë mos të më shohet dikosh. E mirë, e që kjo është në qëritetin punë të mira. Me mujtë më rrujtë sinë haram kërë e banë, në vepër të mirë. Më kanë kërkush mos të më shohet. Iqbe iqë kërkush më të më qohë Vecë Allahu subhanehu Subhanehu e teala Kjo ka ndonë është si sinceritetin Pas e dhët I përnë ka i melgjëzije Do të të të nëki Min mutala atin nëfës Do të bina një vej për tjetër Të vejpër të zemës Të punët të zemës I thënë sidhëki Sidhëki janë nga të nga të me sinceritetin Do të shobi Nëse e bubekër e sidhëku Oshtë i sinqert Edhe oshtë dhe një Sitë këtë da shumë i lejnë në lau të bare këta, i bënkaj me gjëzikë të e ka prusa për sa për dalim. Ka thonë ndërsa sitë ku, mund për këtër e të përshemur, konfirmimi i pasër, apo vërtetimi i shpales, e kështu më rratë. Ka thonë ndërsa, për balë sinceritetit, është sitë ku, i cili është ha, e, ruajtja, apo pastrimi nga shikimi i nefësit. I kemi dy raporte, kërë e banë punë në njëri ju iko njerzit edhe e ka veten. Nëse se këshir kërkan për njerëzve, edhe as vetën nuk e këshir, e ka mri edhe sinqilitetin, edhe syt ku. Por as vetën se ka këshir, u ka pasnur komplet. Që do të thash, shikoj, në porshkrim më duhet të fol për njerëzit mua, me shpresë që Allah më na futi kuçat e ngat, Allah na bë, megjithëse bej nga më shumë, ne më çfarë ka thonë? Ka thonë ju në lë në firdausin. Ama nuk vame li firdausin bëshë më disa njerëz e keç kuptoi këtë. Po done li në firdausin A mundë di se jam por kët punë, jo vetë o Allah banma, se ti mundosh më avo. Pastaj Allahu ne leta leta vendosën vënën ku e kije. Ama po e jam sa çka thon, ka thon ti insisto për Firdausin me shumë me një të dera. Ti leve Firdausin, o Allah ban Firdausin. Leve me bindje, sepse Allahu xhelaluha nuk ka diku që e dhunon me thon, që ti mos ia jap se s'zban mia dha. Këtë është Allahu xhelaluha. Kur është këtë atina, as ka fala mukrihala. Allahu s'ka dikush ka ia imponon. Me thon pse po ia jap çitina. Po ja jap. Ano i banori i funi që dherë pizjarëmit Je pa la u gjelat gjenet tok Sa katror Dhe dunjaja Dhe dunjoja, dhe dunjaja Hini këshirë dhe dunjaja sa metra katrori ka Si përfaqe tokës E si përfaqe detit dhe shumëzojë me Me dhe ter Realisht kjo dhe zër Për ata shka zbindë në shpall ja, Fantazi Fantazi zë njëzit vritëm për 2 metra katror Pe njëmë se më ka thonë i funit Pijgjene i me qka deli i fundit s'ka masatis dhe kërkush i thëtë Allah u gjeluar a i kipe bëdhë vëtë to ka dunjajës i thëtë ozot a hajgara i përsa hajgare a, i a pa Allah u gjeluar a në të lipe firdausi lipe firdausi Andaj në daj në përshkrimët të, të sinqerdve me pak ta është me me, me nxerë vetën para këtërë njëzve që ti me e pa vetën se boll i sinqertu ka duk vetja po sjeq është tu nëse këto janë sinqert thoti më Ska si e faci Së i ban punë për mu pa Ka thonë dërsa E së diku, e sadiqi Nuk e pëlqen vëtë vetën Të janë dy paralele Aj, asë nuk i shikon njërzit E asë nuk i E asë nuk i shikon vetën Kër njeri e këshir vetën Shimo të falë Ka, ka njerës shimo Kështë të nojë e durë qëtu Allahu e këbër Samir pivnoj Edhe janë njës pak Te morë vetën më pëlqim Kësa i thonë mungese si të kutë Mirë, kër Kërëmni, kjo është mungese sinceritetit A i kuptu të di, dhe dalimet Tho di më nga jim El Gjozije Tho dhe nuk plëtsohet sinceriteti Pos me sitk Dhe nuk plëtsohet sitku pos me Sinceritet dhe nuk arrijet As njana, as jetra pos me durim Nga ja, se njeri u vëzën Ketë dunja këshirë Që të dhja Ketë dunjaja shka jetoj njerëzit O shqy kjo Jam me të padikush, jam me e këshirë vetëm A më në delpi që sajna? Shunjarë me thotë As për veten s'jetoj, si as për halltë s'jetoj, si apo jo, s'ka moci. Se ti si e buqer Siddiku, që me jetu vetëm për Allahun xhëlalau. Ja pak për njerëzi, ja pak për veten. Kur di hek studija, ti ge hek me thik tudija, kam vetë Allahun xhëlalau. Por në bazë njerëzit për çka jetojnë? Shikoj vetë njerëzit sot çka bojnë për me dalin TikTok. Shikoj njerëzit çka bojnë për me dalin Instagram. Dalin dhe veshur çullak, patëshë, tëngjime të lymy, për çka? Për çka ozë? ajo me pas dal për veti, se ke shit atë, se e ka për veti, por ka dal dikush mi thon, "Ah, ti. Miruveza, jeton për me e pa dikush." E miruveza tani, kur të munin je çka dëshira për me të pa dikush, mu knaq, ti e gjeni po nuk jeni zgjë, vetin në korona zilke kurkush, s'skish me me çka mu krenu edhe para kujt mu krenuar. Para me dëshira kur të mrin çka dëshirë për me të pa dikush, por kish çka të shem, u ka vetë Allahu. Çu në rimuxumën e Allahut, xhi ti shebana. O zot, xhir ti shefala. Çishtu raport ku të krijojsh me zotin xhelalul, atargë një zonë sinqeritetit. Allahu el-muslim na mësohet më kanë prej këtyre njerëzve të të sinqert. Thodi Ibn Qayyim el-Juzeyya. Kjo është definicioni i tretë. Definicioni i katërt. Es i sinqeritetit te Allahu zot. Tot. Ibn Qayyim el-Juzeyya. Men shehida fi ikhlasihi al-ikhlasa ihtiyaja ikhlasihi ila ikhlasin që ka për definicion, ka thonë të bën një qaimë جزيه. Në një prej definicioneve ka ardhur kështu për sinqeritetin. Cudo, andaj ta theksova më harrat. Cudo që në sinqeritetin e vet, e sheh sinqeritetin e ti, sinqeriteti i ti ka nevojë për sinqeritet tjetër. Çka i bie kjo dha zot? Për shembull, e supozojna një filan. Ki filani e supozojna sinqer i sinqert. Këy sinqërti e shes sinqeritetin e vet. Foti bën ka ime xogjie, nëse e shes sinqeritetin, s'ka sinqeritet. A e kuptuat çka thëgj zon sa e rrezikshme? Domethënë, vëzë. Këta njerëz e përdorin plot. Madje e keni pa kur thoin, "Më ranë siu nuk oni sinqert, demek jo si ti si unë." Kto shpashë gjuhë njerëz këtu mohabetin. Oda thot, "Nuk ka buna me punu shumë, dush nuk oni sinqert." Sikush me vëlla, po tash mos shumë string dash detalet, demek mos të tanxër unë le të, të, të njoftimin. Këtoveze nuk janë të sinqerë, gjithë ditë folin Ma dje ka njërës përshemë kur shkrujnë për sinqeritetin A një pse e ka nëzër Ti e nëzërë statusin për të sinqertet A ma ti ka në sinon Ja vë Allah, bila Tamande, a ma ka një Allah që i eshe A i eshe, që ka i të thanë ti Miloveze, shikë është ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ka Pavle, kjo vezë nuk blejësh për veten, as për tjetrin. Shpastë do dëgjoj njerëz të dë thotë që ti vllah këtu më sinqert. Ku e pau vëlla? Dajonit, vinëre, nuk ka problem me thonë ish besnik me mua. Ka korrekt me mua. Nuk umvjelli, nuk umkorruptoj, nuk umbani dallavera. Ken rregull jemi. Pe ka e Pavles është i so sinqert, ti nuk ish, nuk jash sinqert edhe ti. Andaj, mëjesë pardonë shprehën, derisa të janë të hyra njëra me tjetrën, por nuk mundesh më thonë i sinqert, sepse mi thonë i sinqert vëzë do me garantuata. Jamun e karantana A bo, anëna nuk është e mundur me e pa një riu Sinceritetin e vetëse Sepse me ba me e pa I duhet sinceritet tjetër I sinceritetit cili nuk jamun son mu pa Thodi bënkajim elgjozije Fe nuk sa nuk kulli mukhlesin Fi ikhlasihi Bi, qadrit, bi qadri ru jeti ikhlasi Vini reksa shprej Thodi bënkajim elgjozije Gjdo të sinqertit I paksohët Sinqeriteti i vet Qaqë sa e she Sinqeritetin i vet Por një njëri ish sinqerit Ta subozojna Ta subozojna 70% Apo 20% Apo 2% Për këtën e 2%ve Kënë 1% e she 1% se she Kjo ish sinqerit vesh 1% Por nëse subozojna një person Ish sinqerit 2% 1% nuk ja she veçës 1% ja she qatë njëshin shka shir, e këshirë nuk ka njës në qirë. Nuk mund është të me thonë, shirë va, për një përçin garantoj se e këm pate vetja. Qatë gjujë e se kje e iqë. Deri sa mësta shqipësh iqë. Deri sa mësta, mësta shqipësh iqë. Qatë njëshin shka e kshirë nuk ka njës në qirë. Fe idha sakata an nepsihi, rujetu ikhlasihi, sara mukhlisan mukhlasa. Qatë njëshin shkja e kshirë nuk ka njës n i bije, shikimi, i sinceritetit të vetë, rëzohet, së sh nuk shemë o sinceritet. Po e akuzon vetë nësë është hipokrit. Ka thonë muatë herë, a i bëhet edhe i sincerët, edhe i pastruar prej anës Allah, subhana vë tjala. Dhe kjo vezerojnë nga definicionët më të fështira që ka i ka përmeni përkaj me gjëzije. E I pari, i djyti, i treti, dërdi kun. I ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe kur vajton ka pak Edhe kur domon kalzon diska si me Si me tket, shka të dashme të kazu Të bajt, pa njështë e mirë Së provohon si unës, pëshemull si të sinqet Këto vëzër, ju tiju edhe ju duke të larkë Ta po janë shumë nga të ta Që kjo e nefsi Nefsi e lip me pa punën Nefsi e lip mu pa mirë njohja Nefsi e lip me adit ja njërzit Andaj njëri ju mu ka një sinqet të vëzër Oshë shumë problematikë e madhe Oshë shumë problematikë e madhe Emisht desabritëm versionin e autorëve. Ëh pas ai do vim të vinim te shkallët e, e, e sinqëritetit, gazetaza puna e përmendur, 7 ligjrat e Imams, për para hyrjes. Puna më e vështirë në Islam do të zërosh me zënd. Për shembull, njëri thot, "O xho, dreka m duket më ngatruaj fala 3, a 4, a 5. Shumë shumë lehtë ja drejtojnë. Shumë lehtë ja drejtojnë. M duket janë në klasë banala, shumë lehtë ja drejtojnë. Mundot, she di se çati a ka që ka miniale drejt ona. Miniane më thon për shembull, po jo e kam problem se si di jam sinqert, ah Allah te lashhaj. Miniane më saka më thon. Çfarë më thonon? Von, kam probleme sinqeritetin. Pastroju. Mir po, nket pastrim kur kush ka dorë. Na mundë na vesh me ta shpjeguar, me ta me ta parafrua. A haje rregulloma, nuk diçi mërgulu. Për shembull, çish mirë ta desë, kshyre. Çish mirë ta desë, çet tak tak. Sigur që kam ajo s'kam thon. Bema do uji. Bema do uji, dhe kam ora bes. E dhe ka thonë sa dhe, qështu mirë të avdesi Falë nuk qëshë po pëshipë një mu të falë Mirë, qëshë mu ka një që sinqetë, qëshë ështu për nga mbele e salam këtu, këtu përfundojnë shikimët më se, se tani kemi i në zonën që shifët Në zonën që nuk shijët Si kemi me regullua E jetë vështje dhe Allah u gjele gjelalë Allah në bëvë për i të sinqetë dhe jarën balal e minë Thotë i bën kaj me lëgjëzje uh, Defin Ikhlas yas istiwau a'mal al-abdi fi al-dhahiri wal-batin. Ka thon sinqeriteti esht barazia e veprave te jashtme me ato te brendshmet. Kjo do zor esht e kuptot. Mu ka anti nisoj si mrena si jasht. Por shembull. Saiy i, i pasur per Allahun pa imrena, çast me kallzupi per jasht. Por shembull e z. Ne kemi lloj inflacioni. Lloj do të thonë e uh, fryrje të një diçka e cila nuk ka hakikatin e vet. Inflacioni ekonomik e keni mësuar apo e keni dëgjuar apo në lajm e keni dëgjuar kur rritet rritet në ë uh, vlerë ndërkohë që ajo e cila është uh, në kundër vlerë me ta nuk është e barabartë. Për çmot ti kije më pak realitet se sa shifra. E kini monedhë Atheja ki shkruaj për shemb 1 milion. Ne më lëdatin as çfarë ka të zunblen me ta. Ço i thënë inflacion? Na shpast kemi inflacion me çfarë? Me ndrëshmën e fjashtë. Për shembull, natë njerëzit shfaqemi si për shemb Omar Khatabi, Abu Huraira, Fudayl ibn Iyadhi, Sheikhul Samutaymia. Në rregull, ç'kjo është vlera që e paraqesim te njerëzit. A jemi ças turma ena? E ç'kjo çka më ena? I thojmë barazi. Fati banka i më xozie. Kur janë barabar Kur s'ka inflacion Mes Të bërens me të njëri jut Dhe t'jasht me njëri jut Atër që kjo e së njëritet E njëri ju vëzër Shumë priton Dhe shumë e ko zahmet Me e kalzuhu për dëvëshmëris Qasë e ko mrejna Pse? Se ko rritet Andaj gjithmon Kosë që pak ma shumë me kalzuhu Pse? Se me bërë Bash hakikate me të nëzir Qish ka thonë Poetin e poezin e ti në në njën e ti në Aho me bëhë, me edhiti njërës dhe sa jam të kvali, su më japin selam. Me edhiti njërës dhe sa jam të kvali, su më japin selam, ka thëmë, pa po Allah e ka një perdët madhe. Njërës të japin selam perdus. Me, me ta gris Allah u perdën, me ta gris Allah u gjela perdën, asë njërë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe, s'kish pas mundësi me, me u pasu për para zotit të bare, kjo dhe tjara. Dhe kjo dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Shpesha me nësë dhëtë, a me në regullë jam, me sinceritet, me besnikri, me vërtëtsi, në regullë jam. A në me e provu këta vezër, e me gjithësë zban me e provu praktikisht. Qëka mundu me bënë njëri ju vezër? Por që e më, a, a kishë mi mujtë kështu, mi thënë Allah u Gjelluara. O zotë, qëket namaz, e ku mbohë shumë sincerisht. Derin në atë njëver të sinceritetit, sa që unë e garantoj që nuk se nuk është e sincerit, merë maqësinin. Kur kush du nj Po që më dhonë, o Allah, këna maska e fale a une, o shplot sinceritet, dhe nuk konë të asiloj shirku, asiloj sefatsije, asiloj hipokrizije, argument, si mës tjetë që tu mërë misit. A më një thujë që shtu? Problema. Problem se jesë mi qora kej. Kejt jesë mi të verbët. Ku që që i dhu, Allah u ka që një sinqet. Po që më, lejë sinin se sinja shumë, shumë organi i, i, i me vlerë të madhe. Allah u në i rujtë të gjithë cive, cive, cive Vlera e cila në kundër vlerën Me gjenetjen Allah u gjenuala A më nëshmi thonë Allah u gjenuala Joves qëkon në në shka ma pak, gishtim Në thonë Allah, si të në misinqert Por që do ditë ka në gisht heke Kujta shif njëri ju Në thonë, më hadë, më hadë, si të ta se së po muj me e kap Se ove zër, së ka sinceritet Leje organin, gjymëtiren A muna me e bo me pare Në zhira me pare se me pare Me pare ma letë e mërna vesh O Allah, qështë sa së jam misinq Qasë nivel që a une, po shfaqë i sinceritet, ma shumë se sa jam, minusoma gjenë kolet, përshë do ditë që ka une shfaqë i sinceritet, ma shumë se sa jam, shprazë me koletën, me rrëma shpijën, me... Më... E këta shifë njëri u vëzër, ka, ka falimendu i tëri, se, të mëse nuk ka sinceritet të ajë. A në nëse do me e pa kunderblerë, shumë e letë është, mirë po njëri u vëzër, nësë ba me rëziku, a në dhe të dëllahu i gjele gjele luhu, nuk e lene asë një njërën fëtirë tokës. Pse o le zërën? Se pse është problematikë? Andetët Allahu të bare kjo dhe tjala se më smukon Allahu që në pastronë. Më smukon Allahu. Falou la, më smukon rahmeti Allahu. Më smukon rahmeti Allahu. Dhe vlera Allahu gjelë gjelalu. Asë njani thët Allahu për juve s'ki shpëtuat. Dhe ka thamë për nga meri jo në sallallahu a.sallem, Asë njanë nuk shpëton me vejë për në ti I tha nja rësullë Allah edhe për tivle në njëta Tha po edhe për mu pos nësa Allah unë ma Mbulon me rahmetin e vet Allah unë ambuloh me rahmetin e tina A në kjo dhe zërë është me Dhe në njësionet e, e Sinjëritet që ka rën nga Ibon Kajim El Gjozi Edhe në fjarët e, e tina Tha të Ibon Kajim El Gjozi E qka është e kundër të sinjëritetit në këtë rast Ka thonë është sjef tet më e mirë se sa embransmia e, e tij. E kjo është defekt në sinqeritet. Ka thënë wasit khu fil ikhlasi an yakuna batinuhu a'mar min zahiri. Ka thënë çka i bie nëse njeriu është i sinqert, një herë azi është edhe me me vërtetsi, me sidq, edhe, edhe, edhe i muhlis, edhe sodiq, edhe i sinqert edhe i vërtet. Ka thënë kjo i bie ç prej brënë, prej brëndinë e tina, në në fshehtën e tina tjetë ma i mirë se sa tjeshtë më dhe tina njëzë qka të shofin tyje ti ku tjeshtë vetë Allah ma i mirë më konë se sa tjeshtë qka të shofin e kjo dhe zëlojshë dhe të më për për atatë sëtë Allahu i ka zhetë nga nga robrit e vetë kjo është devisioni i 5 devisioni i 6 në përkufizimin e sinceritetit thot i bonkajim el gjozi el ikhlas nisjanu rrujetil khalqi bidewamin nadari ila lkhaliq ka thon sinjeriteti është definicioni 6 është harresa apo harrimin e shikimit të njerëzve, halkive duke mos ja largu shikimit Shka, me të krijuesit. Çka s'i thon Zot? Pandor pra me këshir të Zotit, edhe hiç mi harruçi ka njerëzi. Edhe mi harru çka njerëzi. Ç'kjo është sinjeriteti, Zot. But, drejto është ka Allahu Gjell Gjellalu, dherën e atë nivel, habit është që ka njërëzi. Aki po dhe zënë tërmet, e ta është disa prejvërshime që ka ndohë në disa pjesë të veneve të muslimanëve, Allahu i dimohë të gjithë në Libi e në Maghrib, në Marako, e të tjera prej vendeve, e du simë Allahu në gjithë që të na ruan nga dënimi i tina, në ruan nga, nga dënimi Allahu të është i matë. Por tërmetët i kemi prov Këni pa, dhe zërë, njëri u kurënë tërmet, është majhë sinxerti për kejtëve. E haron kejtë. Tërmet e dhe zërë, kur është me shkallë dvogla, 4, 5, të mteket edhe për e vladin. Me eshtu Allah dozën, 7, 8, e haron, e haron e vladin. I haron krejtë, dhe zërë, a nërëtë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se njeri ju sot e ka gajlën thot A be filani dishkas Ma ka prish mua betin Natën se ze gjumi pse Pse filane e buma ki ka dek Kja Allah ku të nënëse gjala A bo se? se pse e lidh zemrën me kryesa Filani be s'ponë volë bashmir Filani be pos posiklut bashmir Se be vla e lidh me njerëzi Lidhëm Allah u gjele gjelelu Na me e pas gajlën qyshe kena për njerëzi Me e pas për Allahun Allah i shpatojna Me pas gajlën A ki pas që që të bukuromi Muno me secilën si e njëri-t cili kemi vorrë të pak e, ndryshim nga sjellja e ati me bodoni gest për Nikolluçi ta ta merratoi ta merratojna sidomos për njëund me grad. Ju sipak ti kash lu për shemull, disa injorime tiçka i bën, ka trapaz vepra por me prun veti apo. Ja, Ju jo veç kash me Vladin, me me Prindin, me shefin, me krejt çka poim na, si ta shohim se shëndet so i raportit sopash mir, i çesmi ilaç. Pse? Se se na duot neva nervozën në raportin me Zotin tonë të bare këto të ala na na kënaqsit kundër të Zotit na ruajt na kënaq ruçi ka Zot ka kënaq ruçi ka Allah ai na kshir neve çka ai na vabolën kishim njerëzit shkon njerëz subhanallahu është e çuditshme deri kur kanë mri njerëzit ku me menduçi edhe edhe në rritet sociale njeriu me me punu me me, me kët hipokrizi pse për shembull i thot njëri teatrit kjo ndodht plot dozën e shkruaj në mesazhe, gjë të çmunat. Pse ti më nuk më përcjell këta? Pse ti më nuk më ban like këta? La hawla wala quwete ila billah. Për çka jetojnë këto njerëz, Allahu? Për çka jetojnë këto njerëz? A jetojnë për Allah? A jetojnë me sinqeritet? Për çka jetojnë? Kto kanë marrën më të madhen në ndonjë. Çka më tranum se këta? Andaj që do të pun kajë me xhuxie. Çka i, i bie sinqeritet në disa prefikave ditatorë? Mi Harushi ka njerëz. Edhe më e drejtush shikimin ton ka Allahu te bareke. Te bareke. Wa ta'ala, Ibn Qayyim al-Juzeyyah, çdo që zbukurohet për njerëz, bie nga syri i Allahut. Çdo që zbukurohet për njerëz, bie nga syri i Allahut te barekote. Nuk e shikon Allahu subhanehu subhanehu wa ta'ala. Fud Ibn Qayyim al-Juzeyyah, ka ardë në definicionin e Fudayl ibn Iyadh për sinqeritetin, i cili ka thonë këto. Ka thonë: "Lënia e punës së mirë" për hir të njerëzve është shefaci ndërsa vepra për hir të njerëzve është shirq ka thonë e sinqeriteti është Allahu më të ruit i të dyave çka është sinqeriteti na juone fudayl ibn iyadit ka thonë kështu një me elan i punë mos të mshojë njerëzit është shefaci me e bani punë të mshojë njerëzit është shirq ka thonë çka është sinqeriteti ka than Allah më pastrupit u dijavë. Ma kopluat njerëzit, kopluat njerëzit, e lajnë mi pun thot mos të, e të thot, jadi, sinqirt, asket, asket. As më shohën filanin. Dhe kopluat njerëzit e bën të më shohë filanin. Thot fudhajelim në jadhi, nëse do mund kanë sinqert, mos e kish raska tasket. As mos e le veprën, as mos e bën veprën, por hir të, por hir të dikuina. Ka thënë Xhunejiti, rahimahullahi eta dhjetar, pri dietarëve të muslimanëve ka thënë, sinqeriteti është fshehtësia në mes Allahut dhe robit fshetsia, sekreti, nëmes Allahot dhe robit vini reta nisha ka than ka than nuk e din Meleku që ta shkruje sinceriteti dhe zërë është dhe që është veshë Allahot dhe robit edhe. as Meleku në këdi Meleku dhe zërë i shkru në veklat a mëzdim e shkru të sajë sinceritikon Meleku e shkru se e ke falë drekër e ke falë i kindijen, e ke falë akshamen e ke falë i atësijen, e ke falë saba, në regu E ka gjuru Ramazan, e ke dhanë zë qatë, e ke bëha haqë, i shkruin, e kalanë që këtë haram, në rego Pse i ka bëha këto, me la qëtë, nuk e di, e din Allahu qëllibale Që ka dhë, thot, Gjunejdi, thot, Rahimehullah, sinceriteti është sekret mes ty e dhe Zotit, kërkusë ndërhin këtu Ka thon, as me le, ku se di, nuk e di, që me e shkrujt që, që, që ka dhët me shkrujtaj, sa u kani sinqerit, i falit dyrë e qate Sa ka i sinqerit tu, nuk dhjet, nuk mundet më Ama nuk mund më shkruaj. Pastaj e që ka thon, ka thon dhe nuk e din as shejtani që ta prishje. Allahu lezë sinqerit është punë e madhe. Nuk ka njeriu i sinqert me Zot. Osh punë e madhe, Allahu xeluala e ruan ndunjon me njerës të sinqert. Allahu e ruan ndunja, i ruan i e ruan banorin, banorët e tokës me me një sinqert, me dy sinqert, me dhjetë sinqert, e kështu me radhë. Fath e Junajri, Fath wala hawan feymiluhu. Shko që ka thonë Ka thonë nuk e din me leku që ta shkruje E asë shëjtani që ta prishe Dhe në ta nuk ka ego njëriju që të lakoje Shko dhe zërë Sinceriteti që ka është në basë të fjallët të Gjonejdit është një vepër mes ty e dhe Zotit Kjo vepra e jash me dihet, shkruhet E mrensh me a sinceriteti është mes ty e dhe Allah u Gjiluara Se din me leku me shkrujt, asë shejtani nuk e shesë të aprishe. Shejtani ka mund që i ta merë një punë të aprishe. A masë në qërtetën së të aprishe është, shikoni, Allahu që luala, gjithmon luftën me shejtanin, kër e ka pruhe, Kur'an, edhe e ka pru një kategorin njëzve që, do shpëtojnë që ju ka thonë, ha? I ka thonë, nuk i ti pushtet, mirobrit e mi, të sinqertë. Nuk keti pushtën mbi ropritë e mitës së Xhejtit, pse sa nuk ta shas sinqeritetin. Ai sheh Allahu djellova. A mua para mua jam në vepër e zejmrës. Vetë Allahi e sheh. Kur kush në dynjë s'e ta prish. Se njerëzit vetë sigurisht ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka thënë sos ni punte juve me tinza. Mos ju gazolin njerëzve. Ka shkuha, kathor, blejt, Allah, më blesh atë, ka më martuçet atë, e çela çat duçan, pse sikur ti tashoj të ka shkuaj ka thonë, "Wallahi blejt, Allahu ban Allah." Se prom çe për mua e Shaka Hasan, mos e shënin tragjedinë e teatrit. Pse ka thonë Hasan, të se ka thonë sam, shefni veprat se 20 vjeçan egoista. Ti ti i kallzon diçka, se ç'kjo e punë e mirë, a ka shkoj ka bó? Ës mirë. Siç e ti di diçka me sinqeritetin e tij. Ës di diçka që asën e kallzon, as së shajdi kush. Ana erun Allahu Jellalul. Allahu Jellaluhu erun robim me sinqeritetin e tij dhe ka thonë në fund Juneli, ta thonë vetnta nuk ka eps the ego që t'lakojë njeriun. Ski sinceritet, pëse e bane? Sincerisht Sincerisht, tjarën e në kupton që Për kur që tjetër? Pas për Allahun, subhanehu Subhanehu e tjana Këto vëzën janë disa prej definicioneve Që kanë ardhë për sinceritetin E në alijëgjëratën e ardhëshme me lejnë Allahu të bare kjo e tjana Dë disjelëm edhe disa prej definicioneve Pasaj do të filloj me Me falë për gradët edhe shkallët E sinceritetin, nga se sinceritetin ka Shkall të lartatë të silatë në gjithët në to Njeri ju me lejnë Allahu dhe izëm E tina, e lusim Allahu që Allahu ti paslon zemra tona taban zema tonat cienta sicerta per Allahu te bareke we teala elusim Allahu injel jelalu che zoti on te bareke we teala namon son che mos boim vepra pos per Allahu subhanahu we teala elusim Allahu injel jelalu che zoti on te bareke we teala namon son che te msoim nga libri Allahut nga suneti Muhamedi sallallahu alei wasellem elusim Allahu te bareke we teala che zoti on jel jelalu atiku yakimi qelluar Allahut na shpoblein kujtë ce kemi gabuar ka sem prej meje edhe prej shejtanit Allahu elusim Allahu na fal e qulu qouli hadha we astaghfirullah li we lakum tastaqfiruhu inhu الرحيم والحمد لله رب العالمين